A következőkben szeretnénk nektek felhívni a figyelmeteket a Homár című filmalkotásra, amely egy társadalmi scifi, az én véleményem szerint. Próbáltam úgy megfogalmazni, hogy negatív utópiait segítségemre sietett Robi, és mondta, hogy ez a dystopia. Uh -huh. Igen. Szóval, hogy arról van szó, hogy ha valami rémületes dolog történik a jövőben, akkor ez egy úgynevezett antiutópia, de nem szeretjük azt, amikor a görög szóhoz egy latin képzőt illesztünk, ezért így a disztópia kifejezéssel élünk. Ebben a filmben párkapcsolatokról van szó, és arról, hogy az emberek nem élhetnek magányosan ebben a világban. Az, aki magányos lesz, de olyan, olyan, nem olyan okból, hogy nem választ magának párt, hanem ne adj Isten, elhalálozik az addig élő párja, az egy ilyen, egy ilyen kellemetes szanatóriumba kerül, mintha, mintha csak maga jelentkezett volna oda, ahol kedélyesen fogadják, majd elmondják, hogy 45 napja van arra, hogy párt találjon magának, különben állattá változhat, vagy változtatják, de kiválaszthatja az állatot, hogy mi szeretne lenni. Ez ez, ez a hely. Korábban még sosem élt egyedül? Nem soha. Van ételallergiája? Nincs. Hány évig tartott a legutóbbi kapcsolata? Úgy tizenkettő. Tudja, hogy pontosan meddig, uram? Tizenegy év és egy hónap. Nem irányultság? Hetero. Viszont e, e, volt egy homoszexuális élményem fiatalon. Van e, biszexuális lehetőség? Nincs. Ez az opció már nem áll rendelkezésre tavaly nyáróta. Működtetési problémák miatt. Most kell döntenie, hogy homoszexuálisként vagy heteroszexuálisként írjam be. Azt hiszem, jobb lenne heteroszexuálisként. És a kutya? Ő a bátyám, itt járt pár éve, de nem sikerült neki. Talán emlékszik rá. magas, 48 éves, kopaszodra, szőke. Sajnos nem emlékszem rá. Jól van, kérem írja ide a nevét olvashatóan. Nagy betűkkel, aztán szignózza. Hát itt szinte egy bohózat, de, de miközben így, így egy ilyen groteszk humoron nevetsz, hogy, hogy egy bejelentkezést hallasz szinte ilyen recepciós kedélyességgel. A valóságról beszélünk, mert a fickó bátya ott ül mellette már kutya formájában. Ez annyira erős ez a film, ez annyira, annyira hihetetlen erővel ragadja meg a modern társadalmakban, választott különböző életstratégiákhoz tartozó sektás tudatot. Azt, hogy te választasz egy életstratégiát, hogy mondjuk családos leszel, és ezzel nem csak egy életstratégiát választasz, hanem választasz magadnak egy ilyen önigazolás ideológiás maszlagot, amivel tömködöd a környezetet fejét. Tehát pusztán azért, mert te családban élsz, vagy mert te a... a a párkapcsolat mellett döntöttél, azért mindenkitől a környezetedben elvárod és kikövetelet, hogy ő is a te döntésedet hozza meg, értelemszerűen túlszokat szedsz, akik ugyanazt az életet élik, mint te, valószínűleg nem vagy te olyan nagyon biztos abban, hogy a jó döntést hoztad meg, és azt várod a környezetettől, hogy ők a saját döntéseikkel asszisztáljanak a te döntésedhez, ha adott esetben tévedtél, a a ők is hasonló tévedéssel erősítsenek meg téged azon hitedben, hogy te igenis jól döntöttél. Itt emelkedik ez a kényszer a jog jogalkotás szintjére, tehát hogy itt ebben a világban, amit ez a film felfest, és ettől jó cifik, hogy ugye nem a valósággal foglalkozunk, adunk egy rácsot, és toljunk át rajta egy sztorit, és nézzük meg, mi jön ki belőle, és ettől érdekes. Na, elmondom, hogy mit, mitől zseniális ez a film. Ugye, a huszadik századot politikai ideológiák szabdalták, és locsolták fel vérrel és benzinnel. És a huszadik század az abból állt, hogy voltak bolsevik szekták, voltak náci szekták, voltak szekták, voltak szoci sekták szekták, meg voltak ilyen polgári szekták, de politikai alapon fölszektásította a világot a 20. század. És hogy ez egy olyan világot vetít elénk, ahol Hasonló szektás tudat uralkodik, de már az ideológiák nem politikaiak, hanem a magánéleti jellegű ideológiák, életvezetési természetű ideológiák, azok, amelyek felszabdalják ezt a jövőt, és pontosan ugyanolyan utóvét harcok zajlanak, pontosan ugyanolyan partizán mozgalmak működnek, például a szingliség mentén, mint amilyen partizán mozgalmak működtek a 20. században, például a komcsiság mentén. Igen, Tehát, itt a filmben, a, mit tudom én, az első 60%-ában, 70%-ában azt tekintheted meg, hogy mi a hivatalos. Ö, az állam, hát az állam, a, mi az, állam mi az, állami, mi az állami, állami államilag, államilag támogatott ö, tömegintézmény, az a párkapcsolat, és az a család, és az a monogámia. De aki nem akar ebben élni, mert az neki nem tetszik, az egy föld alatti mozgalomba... Ellenállásba vonulhat. Egy ellenállásba, egy, egy fegyveres ellenállásba vonulhat, mm -hmm. ahol megőrizheti a saját ö, jogát, a szingliséghez, csak hogy ott meg a szex az, amit büntet. Igen, nem a bármihez őrizheti meg a jogát, tehát az erőszakkal és a halál veszélyeztetés, vagy halál fenyegetettségével kikényszerített párkapcsolati világ ellentéte nem a szabad döntés, hanem, hanem a kényszerű egyedüllét. Hello! Én vagyok az igazgató, ő pedig itt a partnerem. Üdvözöljük nálunk. Ön szerencsés, remek szobát kapott csodás kilátással. Olvasta Abrus surát? Olvastam. Nagyon jó. A tény, hogy állattá kell változnia, ha nem tud beleszeretni valakibe itt a hotelben. Nem kell, hogy felzaklassa, vagy letörje. Állatként újabb esélye nyílik majd társat találni. De még akkor is vigyáznia kell. Ugyanis pont olyan állatot kell választani, amilyen maga. Farkas nem élhet együtt pingvinnel. Úgy, ahogy tevesen vizilóval. Az abszurd lenne. Gondoljon bele. Megértem, hogy ez a beszélgetés nem túl kellemes. De az a dolgom, hogy felkészítsem önt lelkileg. Minden esetőségre. Tudja, milyen állat szeretne lenni, ha egyedül marad? Igen, homár lennék. Miért homár? Hát azért, mert a homár több mint száz évig el. Kékvérű, mint a nemesek. Termékeny marad mindvégig. És szeretem az óceánt... Nagyon. És egész jól víz is már kiskorom óta. Gratulálok a választáshoz. A legtöbben a kutyát mondják. Ezért van velük tele a világ. Kevesen választanak ritka állatfajt, ezért is halnak ki. A Homár remek választás. A műsorunkban nyilvánvalóan a Homár című filmből hallottok részleteket. Azt mondja, azt mondja az igazgatónő ebben a szerepben itt, hogy hát azért az abszurd lenne. Ebben a világban mondja bármire, hogy az abszurd lenne. Ez, ez, így, ez, ez így nem abszurd, egyébként. És mi, milyen előnyöket sorol fel a homárral változás mellett a fickó? Hogy Tehát a brosúrát, tetszett neki, érted? Egy kényszer helyzetben van, de csinálnak brosúrát. Van azért, tudunk ilyenről, amikor, amikor, igen, igen, amikor igen. már minden eldől, azért csináljunk egy brosúrát. Azt mondja, a vízi sijelés, jól víz is ugye, mert hát a homárok szoktak víz főleg monó léccel mennek. Mint, mint ha olyan jó dolog lenne az, hogy 45 napja van hátra, ha nem talál kényszerűen egy, egy hozzátartozót, és hát... És, és de... arról van szó, hogy itt nem elég egy hozzátartozót találni, tehát nem elég találni egy csajt, aki, aki szívesen szexel veled, és akkor azt mondani, hogy na hát mi megtaláltuk egymást, nem szeretnénk állattá változni, hanem engedjenek minket haza együtt. Nem kell, hogy legyen egy közös tulajdonság, mert ha nincs közös tulajdonság, mondjuk nem vagytok, nem vagytok hasonlóan vérzékenyek, vagy nem nem, nem, nincs hasonló betegségetek, vagy nincs hasonló genetikai hajlamotok valamire, vagy nem, vagy, vagy, tehát valami, valami kifejezetten az állam számára értelmezhető hasonlóság kell, hogy legyen bennetek, amit az állam egy rublikába beírhat. Oda, hogy mi az alapja az ő házasságuknak, és oda valamit be kell vezetni, abba a rublikába. Ha azt nem tudjuk kitölteni, hiába szexelnek szívesen egymással, hiába töltik szívesen együtt az időt, nem lehetnek egy pár, mert az állam nem ismeri el, és őket külön-külön szinglikként fogja állattá változtatni. Tehát csak azzal lehetsz boldog, akivel az állam talál benned egy hasonló tulajdonságot. Tehát, hogy itt is kívülről egy ilyen zsarnoki intézmény van ráépítve, hogy amúgy teljesen szerves belülről jövő igényre. Nem messze az asztalától egy fiatal nő ült döntött fejjel. Később megtudta, hogy gyakorta vérzik az orra. Mellette a legjobb barát nője ült. Megköszönte a pincérnek a kávét, és egy pillanatra a feleségére gondolt. Egy nő, aki szemlátomást szerette a kekszet, megkínált vele egy férfit, aki reggelire kámpári szódát ivott. Majd hátrapillantva meglátott egy nőt, akiről aztán később megtudta, hogy kőből van a szíve. Voltak a páros asztaloknál is, őket talán nem ismeri meg az itt léte alatt. Ebben a világban, hogyha nem akarsz állattá változni, akkor kénytelen vagy kifigyelni egy nőt, akinek van valamilyen meghatározó tulajdonsága, és meg kell azt a tulajdonságot valamilyen módon hamisítanod. hamisítanod. Meg, meg kell szerezned. Tehát el kell sajátítanod azt a tulajdonságot valamilyen csalás révén, nyilván ahhoz, hogy megmenekülj. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy az emberek belemenekülnek a párkapcsolatokba az állattáváltozás elől. Tehát ez a, és, és az az igazság, hogy olyan mértékű és olyan mennyiségű párkapcsolati zsarnokság van, és a, és a társadalom részéről olyan mértékű a, a, a magánéleti nyomás, hogy a normákat kövest, hogy valójában ennek a filmnek a készítői semmi más nem csináltak, mint ezt a logikát következetesen végigvitték és eljuttatták egy olyan disztópiába, amelyben már az állam szervezi a, a párokat, csak úgy, mint a pártokat. Ez egy frajdi elszólás. Szóval az állam az, amelyik megmondja azt, hogy te kivel, kivel élsz, élhetsz együtt, és ugye az állam milyen mértékben lát bele a párkapcsolati intimitásba. Semmilyen módon az államnak, egy intézménynek, egy ilyen bürokratikus szervezetnek ugyan mennyi rálátása van az intimitásra meg a párkapcsolatra. Körülbelül annyi, hogy neked is vérzik az orrod, neked is vérzik az orrod, na hát ez egy hasonló tulajdonság, ti összeilletek. Titeket, mintha csak. Az Isten is egymásnak teremtett volna, nem kell állattá változnotok. De az ellentétek vonzák egymást, azért azt tudjuk, ugye? Úgy, Mi biztos, tudjuk, ők úgy tudjuk, hogy nem az tudják. Az egyiknek a balorjuk a vérzik a másiknak a jobb. Ez az én gyanúm. Jó napot. Anyám magára maradt, amikor apám beleszeretett egy nőbe, aki jobb volt matekból, mint anyám. A nő postgradot is végzett, míg anya csupán csak egyetemet. Én 19 voltam. Anya eljött a hotelbe, de magára maradt, és farkas lett. Nagyon hiányzott. Egy állatkertbe szállították. Gyakran meglátogattam. Vittem nyers húst. Tudtam, hogy nagyon szeretik, de nem jöttem rá, hogy melyikük az anyám, ezért aztán elosztottam közöttük. Egy nap bementem a ketrecükbe. Anyám ölelésére vágytam. Átmásztam a kerítésen. A legtöbb farkas azonnal rámtánott. Kettő azonban nem mozdult. Feltételeztem, hogy az egyikük az anyám. Az őr gyorsan kimentett és kórházba szállított. Szerencsére megmaradt a lábam, csak sántítok. Ez aztán a fő jellemzőm is lett. A feleségem hat napi halt meg. Gyönyörű nő volt, nagyon szerettem. Ő is sánta volt. Köszönjük, visszaülhet a helyére. Köszönjük, visszaülhet a helyére. Ez aztán a fő jellemző is lett. Igen. Na, ez az a fő jellemző. Ami hát, alapján párt kell választani. Ami alapján. Ami igazolhatja kell... hogy összeillene. Igen. Tehát a fő jellemzőm, tehát hogyha én sántítok, sántítónőt kell találnom, mert a sántítónővel lehetek csak boldog, azt mondta Kumbéla elvtárs. De hogyha én meg kopaszodom, akkor kopaszodónőt kell, tehát, ha szemüveges, vagy szemüveges nőt kell, ha vérzek, vérző kell. Mert azt mondta Kumbéla elvtárs, tehát, hogy ez, hogy a, a magánélet intimitás. Hoz. milyen szinten semmi hozzáférése nincs egy ilyen bürokratikus intézménynek, ezt olyan szépen mutatja ez a film, és hogy mégis belepróbál szólni, és mégis belepróbál okoskodni, és mégis belepróbál zsarnokoskodni, és ez mindig így történik, hogy így, hogy így fölülről akarják megmondani, hogy te már pedig hogyan éljél, és én érdekes módon mindig azt magyarázzák, hogy éljél úgy, ahogyan ők élnek, mert az a normalitás, mert az a, az a minden ható normalitás, és, a, és eleve ez az érvelés, hogy az a normal és mindig mindenki arra gondol, hogy az ana mi a normális, amilyen te vagy. Van ez a kifejezés, hogy pervers. Tudod, mi a pervers? Az a pervers, ami neked már nem fér bele. Az a pervers. Arra mondod, hogy pervers. Tehát amikor, ha mondjuk te már szereted az orális szexet, de azért annál így nem tudom én durvább dolgokba nem szívesen mész bele, Na az már pervers. De az, aki szívesen belemegy a durvább dolgokba, és csak a nagyon durvább dolgokban nem megy bele, nála ott kezdődik a pervers. És ténylegesen mindenki a pervers szó jelentését a saját prüdériájából és bigottériájából bigot vezeti le. A saját magát kizárja abból a halmazból, nyilván nem. Miértelem hát értelemszerű, Hát a, a világ az ő hozzá képest van, hát ő megkapta a bölcsek kövét, sőt, a, a, a tiszta erkölcsnek a. a, a a, a, a belső hajlamát, amivel ő nem is tud tévedni, akármihez vonzódik, az a természet szava. De amihez már nem vonzódik, az a perverz, undorító deviancia, ugye? <gül> Na, igen. És amikor fiatalok perverzezik egymást, érted? Még végig se olvasták a könyvet. Na, ma már te is voltál perverz. Jó, érted? de ezt csak, ez csak ez tévesen állította valaki. E, nem, nem, nem. Bár, nem, e, rossz, nem, hibázott, nem. A rossz dologból következik. Igen, igen, igen. De, de pontos. pontos de, amúgy me, amúgy, egy pontos mi... következtetést mond le, csak ő maga sem tudja, hogy mennyire. E, egyrészt miért, miért, miért baj, ha valaki perverz, mondjuk, de persze mennyire, de, de kihez képest mennyire. Másrészt pedig a normális, az ugye nem azt jelenti, hogy legyen normális, hogy mindenki legyen ugyanolyan, hanem a normális az a nagyon döntő többség, de. Azért van normalitás, mert van abnormalitás. És az abnormális sem egy negatív kifejezés, csak bizonyos dimenziókban, bizonyos tengelyeken, amikor az abnormalitás az bűnelkövetéshez erőszakhoz és valakinek a szenvedéséhez vezet. Egyébként nem feltétlenül. Még valami. A magányosok között tiltott a romantikus és a szexuális kapcsolat. Az ilyen tettért büntetés jár. Megértette? Beszélgethetek másokkal. Igen, persze. Amíg a beszélgetés át nem vált, törtölésbe. És ez a táncestekre is vonatkozik. Mindenki egyedül táncol. Ezért játszunk csak is elektronikus zenét. Tudja, hogy miért hoztam erre a szép, csendes helyre? Nem. Azért, mert ez remek sírhely lenne önnek. Most húzom földet magára. A kezével. Az arcára is. Nem akarja, hogy kutyák marcongolják szét, ugye? Ha előbb hal meg, mint én, gyakran meglátogatom majd. Igérem szóval ezek itt partizánkodnak, mert ők szinglik. És mint szinglik, ugyanúgy ki kellett vonulniuk a társadalomból, ahogyan a kommunistáknak a fasiszták társadalmából ki kellett vonulni az erdőbe, és ott partizánkodniuk kell. Tehát ugyané, pontosan a 20. századnak volt ez a nagy ideológiai párja, hogy fasiszta-kommunista. És ugyanez a ebben a történetben ugyanez a szingli családos. De, de a partizánvonal is megköveteli, hogy akkor tedd le a kis szavazatodat mellettük, olyan nincs, hogy egyiket sem, mert háború van. Békében lehet mondani, hogy hagyjatok békén háborúban, választ ki melyik oldalal vagy, ki nem velünk, az ellenünk. Na erről van szó. És hogy mind a két, mind a két oldal ideológiai őrült. Tehát mind a két oldal az az egy és oszthatatlan, és örökkévaló emberhez méltó modell hirdetésében hisz. Az egyik szerint ez a magány, a másik szerint ez a társas magány. Mert hát, ugye, ugye miféle intimitás vagy közösség képzelhető el az állam által megszervezett családokban, vagy az állam által megszervezett párkapcsolatokban. Valójában arról van szó, hogy három lehetőséged van, vagy kivonulsz a társadalomból is egy folyamatos háborúban élsz, vagy egy falanszterben élsz egy állam által neked kiszabott hozzá hasonlóan sántító emberrel, vagy pedig állattá változolsz. Ebből a három lehetőségből az állattá változás a legvonzóbb az én számomra bevallom. Milyen állat lenni, Robi? Ja Istenem, hát Delfin. Hát mi más? Ne vicceljünk már. Meleg Delfin. Nem, nem hangzik rosszul. Egyáltalán nem hangzik rosszul. Én ugyanilyen állat lennék, mint most vagyok. Azt írja Szász Werner. Van egy másik kiváló film arról, hogy mi történik akkor, ha nem találod meg az igazit. A Kék Valentin Blue Valentine című film Ryan gosling és uh, alatta... Uh, Jó, csak ez az igazi uh -huh. egy szélhámosság. Tehát nincs ilyen, hogy, egy, nincs ilyen, egy, hogy egy igazi. igazi. Nem az... tehát, hogy van egy csomó igazi. Az, az egyik egy, igazi. Az valamelyiket az igaziak közül. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ha valaki meg, megéri a negyedik x-et, az elmondhatja magáról, hogy az életében már legalább három-négy igazival volt dolga. Igen. Ezek közül bármelyik lehetett volna az igazi, vagy lehetett az igazi. Neked csak azért kell azt mondani, hogy még nem találtad meg az igazit, hogy ideológiát gyárts magadnak az újabb és újabb randikhoz. Nem el, el ne kelljen az erdőbe vonulnod a partizánok közé, mert civilizációban szeretnél élni. Nem, nem, de nem, azért, nem azért, hogy ne kelljen elkötelezned magad. Arról van szó, hogy ne kelljen elkötelezned magad. Ha te már megtaláltad az igazit, akkor neked már vele kéne élned. Nyilvánvaló, hogy a helyes ideológia az az, hogy te még keresed az igazit, azért nem vagy egyikkel te nem követtél el hibát, amikor ő mellőle elpártoltál, hiszen ő nem volt az igazi. Hát nem is lehetett az igazi. Nem arról van szó, hogy van egy, van egy, van egy érzés, és az érzésünkről hitelesen referálunk. Arról van szó, hogy van egy élethazugság, és a múltat az, a saját jelen, jelenlegi életemhez igazítom, igazgatom, hogy ideologizáljam a jelen élethelyzetemet. Mint nem volna. Pontosan, mintha csak ne. mind végig ez lett volna a szándékom. Is, és közben meg is találtam. És ezek az emberek mondják azt, hogy hát én nem bánok semmit sem. Na jó, tehát, hogy e, ha azt higgyétek el, kedves hallgatók, ha valaki az életetekben valaha azt fogja mondani nektek, hogy ő nem bán semmit sem, az hazudik. Nem is elsősorban nektek, hanem magának. A, a nagy ő, hát abból is több van. Tehát lehet több nagy ő. A Scrabble-ben is van több nagy ő. Sok pontot is ér, és kevesebb is van belőle, mint az összes többi betűből. De nem egy.